Efter ett uppehåll på åtta år arrangeras nu återigen den populära lillmarknaden i Lycksele, stad sedan fyra år. Det är ett av de största evenemangen i Lappland. Samtidigt hålls det lappriksdag. Radioreporten Thorvald Wermelin besöker en marsdag lillmarknaden på Lycksele-torg. Mitt på Lycksele-torg står vi mitt uppe i ett av Lapplands största evenemang, lillmarknaden. För ett evenemang är det en lappmärkens egen karneval med lapparnas färgigarna dräkter och ett humör som högljutt vittnar om att det vanligen förtegna folket från skogsbyar och kåtor tycker om att råka så här och naturligtvis göra affärer. Vad vore Lyxeres lillmärknad utan Hugo Andersson ifrån Nåttonträsk? Han är auktionsutroparen som alla vill höra på och runt omkring honom här har samlats Hundratalet personer. Varsågod, Andersson och satt igång. Här får vi höra det låter. Aha. Här har vi en sovkvart. Rendighet framför allt, Sagumman. 1,50. 1,50. 2,50. Kronor. kronor. 3 kronor. 3,50. 3,50. 3,50. 3,50. 3,50. 3,50. 3,50. 3,50. 3,50. 3,50. 3,50. 3,50. 5 kronor! Fem kronor! Fast att för fem kronor och det är det gått! Ett, två, tre, fem kronor! På dillmarknaden finns det också plats för det andliga. Lycksele bor. hälsas välkommen till Frälsningsarmen. Klockan åtta i kväll då det visas en färgfilm av himlens sångare. Hjärtligt välkommen!